Bueno, ba, gorkoan Daiako turismo bulegoan aurkitzen gara, izan ere ba bidaso txingudiko mugazgaindiko partzuergoak eh, aurkeztu du proiektu berri bat eta hemen kasu honetan daukagu ba Hondarribiako kultur zi negotia txomin kaixo berriz ere. Egunon yeah, E, e, gaurkoan ipatu zela bat partzuergoaren e, proiektu bat e, aurkeztu duzute webgune azken batean ba, bueno, batez ere ba, smartphoneentzako ba, turismo webgune bateratu ba, alditzatek ez da?: Hori da, em, beti ere turismoa eta bestetik ettik ondarea eta, eta eta guk ditugun balio paisajikoak eta eta kulturalak lotuz eta ostartuz e, planteatu zen. Aspaldetik bueno, nola egin ba, bertara etortzen zaziggun bisitaientzako e, tresna erabilgarri, berritzaile eta erakargarriak. Eta orduan plantatu zen hiudiedikoitz biddazoa mobi izeneko webgune hau eta webgune honen bidez harrera e, egiten da, e, etortzenza digun bisitariari harrera egiten zaio etorri aurretik, Eta berezik inmen dagoen bitartian. Eta harrera horretan, nolabait, hainbat informazio eskaintzen zaizkio. Oinarrezke informazio bat izango litzateke, ba, agenda. Bairu herrietako eta beraz eskualdeko gure baiarako, ba, ekitaldi kultur, ekitaldi kirole, ekitaldiak, eta e, noiz izango diren eta non izango diren, eta hori buruzko argibide nagusiak. Eta alderdi horretatik beraz, Bertan egonda telefono, ba Bizkor hoietako bat izan eskero beintzat lotu daiteke eta jaso daiteke informazio hori. Gero bestetik dugu e, gure inguruko leku eta balio ondare baliatu duten eta kultura edo paisaje balio duten gunei buruzko informazioa. Eta beraz, e, alderdi horretatik eh dakit ondarbilan nagola eh Oiazu museora Juan banu non seta baterako eta Oiazu museon dagoenez geintza aur dute eta bar, zerbitzua zein den Jaikinaikoba nu horrek mm, ikus dezaket, adibidez. Eta gero bestetik badugu eh bai aisialdirako mm, beste tal bat Eta mugiko hortasunari eskenitako atala. Eta horre, oso interesgarria da, ba, esate bat erako, etorri, etorriko zaizkigun bizitarioiek, ba, egin nahi balin bat dute, nizadakit. Ba, ba, endaiako gaur goizeko azokara etorrenaiko balut eta irunen kokatuta baldeude, ba, aukera ematen du eh, GPS lokalizazioaren bidez, ba, aukera ematen du eh, En, irundik e, kasu honetan, endaiarra inberkoluken ibilbidea zehaztu egiten dio eta beraz alderderu horretatik lagungarreia da Hala ere ez da bakarrik pentsatu behar bizitarientzako den zerbitzua e, dela Ezu zen ere bertakok ere, ba, iru herrietako herritarrek noski e, badugu e, aldameneko herriko eta gure herriko ba, kultura jendaren eta, eta berri zuzena jasotzeko modua berriro esaten dut, e, smartphone edo telefono hauen bidez, eta noski gure inguruaz hobeto jabetzeko modu ere bada, eta gero bereziki irisgarritasunari begira, esate baterako oso oso informazio praktiko eskaintzen da, ba, ba mugikortasunari begira, ba, ba aukera ezin jogeak eskaintzen ditu lako. Kasu honetan, bueno, esan daiteke smartphoneentzako aplikazio edo bueno, smartphoneek erabiltzeko e, webgune bat izan da. E, aurkitzen garela, bueno, kasu honetan egoaldean edo iparaldean e, e, mugiko horrauen erabilera ez dela berdina uno, gaur egun. Eta bueno, e, webgune hau horrengoz, batez ere frantziarek erabiltzen dutela, frantziako bizitari, baina hori suposatzen da ere... Eh bueno, ba, zein Espainiatik datu zen bisitarietantzat ba aurreratzen joan dela eta bueno, aukera polita dela, ez? Bai, zalantzarek izan gainera, batetik lau izkutsetan eskaintzen den horrian ere dozein eratako erabiltzaiek erabil dezakela eta hartu dezakela, inglesez, frantsesez gaztelania zein euskaraz badago erabiltzeeko aukera hori, nion zalantzarik ez dago, nahiz eta e, kasuanetan e, datuek adirazten duten, ba, frantziako erabiltzaiek gehiago dago, nah, kasuanetan honetan lako telefonia mota honekin, garbi dago, estatu espainolean ere e, eragina jaundile izan dula eta aurten dela, bereziki ai smartphone hasandun million ta, ta, tableta hoiek e, tableta hieek ere erabil, erabil egiten ari direla eta aurten dutela lehurtze urtia, ez? Eta ordon alderdi orrotatik ere nik uste dut e, mugaz bialdeetako erabiltzaileentzako oso oso dela. E, ez dago saterik zenbaterainoko izango den, ikusi beharko dugu, minon biongarri da gaur egun ere, Espainiako Estatuan zehar pixka bat turismo, pixka bat eginezkero, edo zeintokitan, edo zeintokitan e, jasotzen ari garela horrelako, horrelako eskaintzak, horrelako e, terasnen bidez egiteko, eta beraz, alderdi horretatik oso interesgarria da, guk, e, gure, gure partzor gotik, hau, eskaintza horregitia e, berriztatze horri hori hortxe e, e, dugulako. Eta gero, hizkuntzen ja, erabilerari daukionez, Euskaraz ere aukera hori izatia, beti ere horrelakoetan gertatu idenez, ba, ba, obekuntzak etorriko dire. Minion, Euskaraz eskainiali izatiare, ba da, bertako erabiltzailontzat, eta Euskal Herritarrontzat, ba, ba, oso gokia esan daitekena. Horrek, beraz, ematen du haukera, esan bezala, ba, gaur egun haitua gaude informazio guztia haukitzera eskura, eta, bueno, honeke nolaz baita albidetuko du jendeak ba, informazio guzti hori mugik edo dena delakoan haukitzeko, ez? Hori da, kontua bere alako tasun hori? ja gore artean badugu eta berale akotasun hori dugu askotan e, bide luzeagoak egiteko eta eta munduari vuelta emateko, izan nahi baldin bada, baina baita ere dugu hurbileko hurbileko proposamenetan, ez. Guk udal bakoitzak badakit e, erabiltzen ditula bere komunikazio moduak eta eta horren adibidez, bagartakari ba, kultural, kirol, mailakuak eta hoiek iragartzeko, jonek osatu egiten du hori eta gainera nik uste dut nire ikuspegiamentzat, eh eramango geitula mm, bilak erabiltzera nolabait bi informazio mota hoeek osagarriak izatera eta lehen esaten genuna bere alakotasun horretan. Ni orain eh ez dakit e, endaiako itxas e, eterbide honetan baldin banago, ba zuzenean joan daiteke ez dakit eh bururatzentzaidan e, lekura eta eta badutz lagungarri bat horretarako. Mm -hmm. Osondo, ba, mi eskerzumen, eh, ba, kasu honetan ba, gure eskualda ere ba, teknologia berrietarara egokitua dagoela erakusten duen eh honengatik. Osandon mila eskaizu.